Розділ шостий. Любов. Наступного ранку вони відвідали невеличкий історичний палац часів королеви Анни. Поїздка туди не була ані тривалою, ані стомливою. Палац виявився дуже симпатичним і мав цікаву історію. Його оточував також напрочуд гарний та оригінально спланований парк. Річард Джеймсон, архітектор, був у захваті від структурної досконалості палацу і, належачи до молодих людей того різновиду, які надзвичайно полюбляють слухати власний голос, зупинявся майже у кожній кімнаті, крізь який вони проходили, показуючи на кожен камін оригінальної форми і називаючи історичні дати та події. Деякі люди з групи, які спочатку сприйняли його ініціативу схвально, потроху почали втрачати терпець, мірою того, як тривала ця дещо монотонна лекція. Дехто почав обережно протискатися крізь гурт і відходити вбік. Місцевий екскурсовод, якому було доручено опікуватися групою, був не вельми задоволений, що його обов'язки перебрав на себе один із туристів. Він кілька разів намагався перехопити ініціативу, але містер Джеймсон поступатися не хотів. Тоді екскурсовод удався до останньої спроби. У цій кімнаті леді та джентльмени, яку зазвичай називають «білою вітальною», було знайдено труп. Труп молодого хлопця, заколотого кинджалом, який лежав на килимку. Це було у 1700 якомусь там році. Розповідали, ніби леді Мофет, яка мешкала тут у ті часи, мала коханця. Він увійшов крізь невеличкі двері чорного ходу, піднявся крутими сходами і прослизнув до цієї кімнати, крізь затулений незакріпленою панелью отвір, який був ось тут, ліворуч від каміна. Коханці знали, що її чоловік Річард Мофет був на той час за морем у Нідерландах. Проте він несподівано повернувся додому і спіймав їх тут на гарячому. Він замовк із гордим виглядом задоволений зацікавленою реакцією публіки, якій уже надокучили архітектурні подробиці, що Соломіць заштовхували у їхні мізки. Ну, хіба ж це не романтично, Генрі? сказала місіс Батлер зі своїм лунким, заокеанським акцентом. У цій кімнаті справді особлива атмосфера. я її відчуваю. «Бігми, я спроможна її відчути!» «Меймі має особливе відчуття атмосфери», – гордо сказав її чоловік, звертаючись до тих, хто його оточував. «Якось ми були в одному старому домі у Луїзіані. Розповідь про надзвичайно гострі відчуття Меймі тривала. І міс Марпл та ще одна або дві особи скористалися з нагоди, щоб непомітно залишити кімнати і гарними закрученими сходами спуститися на перший поверх. Одна з моїх подруг, сказала міс Марпл, звертаючись до міс Кук та міс баро, які йшли поруч із нею, пережила велике потрясіння кілька років тому. Одного ранку вона знайшла на підлозі своєї бібліотеки мертве тіло. «То був хтось із її родини?» – запитала міс Барро. «Епіліптичний напад». «О ні, то було вбивство. Незнайома дівчина у вечірній сукні. Білявка. Але її волосся було вибілене перекисом водню. Насправді вона була брюнеткою». І міс Марпл несподівано затнулася. Її погляд прикипів до жовтавого волосся міс Кук, там, де воно вибивалося з-під її хусточки. Ця думка сяйнула їй раптово. Вона зрозуміла, чому обличчя міс Кук здавалося їй знайомим і пригадала, де бачила її раніше. Та коли вона її тоді бачила... Волосся в міс кук було темне, майже чорне, а тепер воно було світло жовтим. Місіс Райзлі Портер, що теж спускалася сходами, протиснулася повз них і вийшла в хол. Я більше не годна ходити вгору і вниз цими сходами, рішуче заявила вона, та й стобичити у цих кімнатах мені остогідло. Наскільки мені відомо, тутешній парк, хоч і не дуже великий, дуже високо цінується у колах людей, що захоплюються садово-парковою архітектурою. Пропоную не гаяти час і насамперед оглянути його. Тим більше, що небо хмариться і вже вранці може полити дощ. Авторитетність, яку місіс Райзлі Портер звикла надавати своїм словам, як завжди, справила враження. Усі, хто був неподалік і міг її чути, слухняно вирушили слідом за неї і крізь засклені двері вийшли з їдальні у парк. Він справді відповідав тій високій оцінці, яку дала йому місіс Райзлі Портер. Вона твердо взяла під руку полковника Вокера і звернула, на одну зі стежинок. Одні пішли за ними, інші розбрелися хто куди. Міс Марпл по найкоротшій лінії попрямувала до садової лави, що здавалося їй дуже привабливою, як своєю зручністю, так і художньою вартістю. Вона впустилася на неї з полегкістю. А міс Елізабет Темпл зітхнула з не меншою втіхою, ніж вона, коли підійшла і сіла біля неї. «Оглядати будівлі завжди стомливо, – сказала міс Темпл. Немає нічого стомливішого на світі, а надто, коли тобі ще й доводиться вислуховувати найзануднішу лекцію у кожній кімнаті. Але ж усе, що ми вислухали – було дуже цікавим, сказала міс Марпл із сумнівом у голосі. О, ви справді так думаєте? промовила міс Темпл. Вона злегка обернула голову і зустрілася поглядом із міс Марпл. Якась іскра проскочила між двома жінками, що, подібне до взаєморозуміння, але забарвленого подивом. А ви ні? запитала міс Марпл. Ні, сказала міс Темпл. Цього разу взаєморозуміння остаточно встановлилося між ними. Вони сиділи у приязній мовчанці. Потім Елізабет Темпл завела розмову про парки і про цей парк зокрема. Його спланував Голдмен, сказала вона. Чи то у 1800-му чи то в 1798 році. Він помер молодим. Дуже шкода. Він був справжнім генієм. «Це дуже сумно, коли хтось помирає молодим», сказала міс я Марпл. «Я не впевнена», відповіла Елізабет Темпл. Вона сказала це якимсь дивним, замисленим голосом. «Але ж вони втрачають так багато», Сказала міс Марпл Так багато цікавого Зате вони уникають Багатьох прикрих речей Не погодилася з нею Міс Темпл Я вже стара Сказала міс Марпл І весь досвід мого життя Підказує мені Що рання смерть Означає втрату багатьох цікавих переживань І досвіду А я Сказала міс Елізабет Темпл Надто довго жила в середовищі молоді, і тому дивлюся на життя, як на завершений у собі період часу. Як сказав Томас Еліот, вік Троянди і вік Тиса тривають однаково мить. Я розумію, що ви маєте на увазі, незалежно від того, скільки життя триває, воно повний досвід. Але хіба ви ніколи не відчували... Вона на мить завагалася, що життя може бути неповним, коли воно уривається надто рано. А тож, маєте рацію, міс Марпл сказала, дивлячись на квіти неподалік від себе. «Погляньте на ті прекрасні півонії, як вони вишукувалися в лінію, такі горді і водночас». Такі прекрасно тендітні. Елізабет Темпл обернула до неї голову. «Ви поїхали на цю екскурсію задля історичних будівель чи для того, щоб оглянути парки?» – запитала вона. «Думаю, що все ж таки задля історичних будівель», – відповіла міс Марпл. «Хоч мені і дуже подобаються парки, але будівлі для мене завжди новий досвід». Мене хвилює їхня неоднаковість та їхня історія, чудові старі меблі і картини на стінах. Вона додала: "Один мій добрий друг подарував мені цю екскурсію, і я дуже вдячна йому. Мені довелося бачити у своєму житті багато великих і славетних палаців. Я вас розумію, сказала міс Темпл. «А вам часто доводилося брати участь у таких екскурсіях?» запитала міс Марпл. «Ні, та й на цю екскурсію я поїхала не для того, щоб милуватися історичними пам'ятками». Міс Марпл подивилася на неї з цікавістю. Вона майже розтолила рота, щоб поставити запитання, але втрималася. Міс Темпл Дивилася на неї з усмішкою. «Вам цікаво, чому я тут? Який у мене мотив? Яка причина? А ви спробуйте вгадати. О, знаєте, мені б не хотілося б», відповіла їй міс Марпл. «Усе ж таки спробуйте». У голосі міс Темпл прозвучали наполегливі нотки. «Мені буде дуже цікаво почути, що ви скажете. Біг ми. дуже цікаво. Ну ж бо спробуйте». Міс Марпл кілька хвилин мовчала. Її очі невідривно дивилися на міс Темпл, і в її погляді читалося схвалення. Вона сказала, «Моє припущення не пов'язане ані з тим, що я про вас знаю, ані з тим, що я про вас чула. Я знаю, ви дуже відома особа, і ваша школа також дуже відома. Але ні, свій здогад я засновую на безпосередньому враженні від вас. Я назвала б вас пілігримом. Ви нагадуєте мені людину, яка вирушила на прощу. Запала мовчанка. А тоді Елізабет промовила. Ви дуже добре описали мій намір. А я вирушила на прощу. Міс Марпл Сказала після кількох хвилин мовчанки. Друг, який відправив мене у цю поїздку і оплатив усі мої видатки, вже помер. Це був містер Райфайл, дуже багатий чоловік. Ви випадково не знали його? Джейсон Райфайл? Я знаю його на ім'я, звичайно, хоч ніколи не зустрічалася з ним особисто і не була знайома. Одного разу він зробив великий внесок в освітній проект, у якому я була зацікавлена. Я була йому вельми вдячна. Як ви сказали, він був дуже багатим чоловіком. Я прочитала повідомлення про його смерть у газетах кілька тижнів тому. То він був вашим давнім другом? Ні, сказала міс Марпл. Я познайомилася з ним лише рік тому за кордоном на одному з Антильських островів. Я ніколи не знала про нього дуже багато. Ані про його життя, ані про його родину, ані про його близьких друзів, якщо він їх мав. Він був великим фінансистом, проте в особистому житті надзвичайно стриманий, чи принаймні так розповідають про нього. Ви бува не знали когось із його родини або... Міс Марпл на мить замовкла. Я часто думала про це, але мені не хотілося ставити заві запитання і здаватися надто цікавою. Елізабет мовчала якусь хвилину, потім сказала. Я знала дівчину, дівчину, яка навчалася у Феллофільді, у моїй школі. Вона не доводилася родичкою містеру Райфайлу, але була колись заручена з його сином. «Але вона не вийшла за нього заміж?» – запитала міс Марпл. «Ні». «Чому?» – Міс Темпл відповіла. «На це запитання я схильна відповісти так. В неї либонь вистачило здорового глузду утриматися від такого кроку. Він був молодиком того зразка, якого ніхто не поважав би за чоловіка для дорогої людини. Вона була дуже гарна дівчина, дуже мила. Я не знаю, чому вони не побралися. Ніхто мені про це ніколи не казав. Вона зітхнула, а тоді сказала, хай там як воно було, а її вже немає серед живих. «Чому ж вона померла?» – запитала міс Марпл. Елізабет Темпл протягом кількох хвилин дивилася на півонії. Коли вона заговорила, то сказала лише одне слово, але воно пролунало неначе удар великого дзвона. «Любов!» – сказала вона. Міс Марпл перепитала. «Любов?» – одне з найстрашніших слів, якими ми знаємо на цьому світі», – сказала Елізабет Темпл. І в голосі її був трагічний смуток, коли вона повторила «Любов». Розділ сьомий. Запрошення. Міс Марпл вирішила, що не піде по оглядати старовинну церкву з її вітражами 14-го сторіччя сказала, що почувається стомленою і хоче трохи відпочити. Вона приєднається до гурту, коли всі зберуться пити чай у кав'ярні, яку їй показали на головній вулиці. Місіс Сендбурн погодилася, що її рішення цілком розумне. Сидячи на зручній лаві, яка стояла за стінами кав'ярні, міс Марпл стала обмірковувати свої подальші кроки і аналізувати, чи будуть вони розважливими чи ні. Коли всі інші поприходили пити чай, їй неважко було непомітно приєднатися до міс Кук та міс Барроу і сісти разом із ними за стіл, розрахований на чотири особи. На четвертому стільці примостився містер Каспар, що його міс Марпл оцінила дуже низько, як співрозмовника, з огляду на його не зовсім досконале знання англійської мови. Надкусивши шматок рулету з варенням, міс Марпл сказала, звертаючись до міс Кук. «Знаєте, я переконана, ми десь зустрічалися з вами», – морочила собі голову, де саме я могла з вами зустрітися? Я вже не так добре запам'ятовую обличчя, як раніше. Але, що ми таки зустрічалися, у мене немає сумніву. Міс Кук подивилася на неї приязним поглядом, але в її очах був сумнів. Вона перевела погляд на свою подругу Міс Барру. На неї ж таки подивилася і Міс Марпл. Міс Барро не подала жодного знаку, що вона може допомогти їм розгадати їхню таємницю. «Я не знаю, чи ви були коли-небудь у тій частині світу, де я живу», – провадила міс Марпл. «Я мешкаю в Сент-Мері-Мід. Це дуже маленьке село. Щоправда, сьогодні воно не таке вже й маленьке, адже там, як і всюди, багато будують». Воно розташоване неподалік від Бенгема, і лише за 12 миль від узбережжя в Лумауті. «О», – сказала міськук, – «дайте, ну, я подумаю. Я знаю Лумаут дуже добре, і, можливо…» Зненацька міс Марпл радісно вигукнула. «Ну як же, звісно. Якось я вийшла у свій сант у Сент-Мері-Мід». І ви заговорили до мене, коли проходили неподалік вулицею. Ви ще сказали, що там живете, наскільки я пам'ятаю, у подруги. «Ай, справді!» – погодилася міс Кук, «Яка ж я дурна!» «Тепер я вас пригадую. Ми говорили про те, як важко сьогодні знайти людину, яка б вміла доглядати за садом, і з якої була б якась користь. Саме так». Ви там не мешкали, якщо я не помиляюся. Ви там гостювали в когось. А тож я була там в... в... На ну, якусь мить мій завагалася з виглядом людини, яка забула або не пам'ятає, чиї сім'я. У місіс Сазерленд, чи не так, припустила міс Марпл. Ні-ні, то була е, місіс Гастінгс твердо сказала міс Барро, узявши шматок шоколадного торта. Отак. Це жінка, що живе в одному з нових будинків!» Гастінгс несподівано втрутився до розмови містер Каспар. «Він весь сяяв! Я був у Гастінгсі, і я був в Ізборні теж!» Він знову блиснув осяйною усмішкою. «Там дуже гарно, біля моря!» «Така несподіванка!» Сказала міс Марпл, знову зустрітися з вами так скоро. Світ дуже тісний, чи не правда? А вже ж правда, ми всі так любимо сад. Туманно відповіла міс Кук. А які тут чудові квіти, я їх так люблю. Знову сяйнув усмішкою містер Каспар. Тут не так багато рідкісних і гарних кущових рослин, промовила міс Кук. Міс Марпл швидко заговорила про всілякі професійні проблеми, пов'язані з роботою в саду. Міс Кук охоче підтримала цю розмову. Міс Барроу вставляла окремі репліки. Містер Каспар поринув у усміхнену мовчанку. Згодом, коли міс Марпл за своїм звичаєм відпочивала перед обідом, вона детально обміркувала все, про що їй пощастило довідатися. Міс Кук визнала, що була в Сент-Мері-Мід. Вона визнала, що проходила повз дім міс Марпл. Погодилася із тим, що то була чиста випадковість. «Випадковість!» Замислено повторила собі міс Марпл, перекидаючи це слово у своєму роті, як дитина перекидає язиком людяник, коли хоче Дослідити його смак. Невже то й справді була випадковість? Чи вона приходила туди з певним наміром? Може, її хтось туди послав? Послав? Із з якою ж метою? Чи не безглуздо, з мого боку, припускати таке? Будь-яка випадковість, сказала собі міс Марпл, завжди гідна того, щоб звернути на неї увагу. Згодом можна її відкинути, якщо це і справді випадковість. Міс Кук та Міс Баро здавалися абсолютно нормальними подругами, які вирушили у туристичну подорож. Вони, якщо їм вірити, подорожували щороку. Торік вони їздили в круїз навколо Греції – Позаторік у подорож присвячену тюльпанам Голландії, а за рік до того мандрували Північною Ірландією. Вони здавалися приємними і нічим не прикметними жінками. Але їй видалося, що міс Кук протягом якоїсь миті вагалася, ніби мала намір заперечити, що вона була в Сент-Мері-Мід. Вона подивилася на свою подругу міс Барру, так, ніби запитувала поглядом, як їй бути. Міс Баро, вочевидь, була у них голубною. Звісно, усе це відбулося, либонь тільки в моїй уяві, подумала міс Марпл. Усі ці дрібниці, можливо, нічого не означають. Слово «небезпека». Несподівано виронуло в її пам'яті. Спочатку містер Райфайл написав про неї прямо у своєму першому листі, а потім натякнув у другому, коли згадав про те, що їй може знадобитися Янгол-охоронець. Отже, їй загрожує небезпека, пов'язана з цією справою. Але чому і від кого? Безперечно, не від міс Кук і не від міс -бару. Адже це такі собі звичайнісінькі жінки. А проте міс Кук пофарбувала собі волосся і змінила зачіску. Фактично вона замаскувала свою зовнішність, як тільки могла. Щонайменше це було дивно. Міс Марпл іще подумки перебирала кількох зі своїх супутників. Їй було набагато легше уявити собі, наприклад, що містер Каспар міг бути небезпечним. А що, як він набагато краще розумів англійську мову, аніж прикидався? Вона стала думати про містера Каспара. Міс Марпл ніколи не могла відмовитися від свого вікторіанського погляду на іноземців. З ними ніколи не можна було б у чомусь бути певним. Відчуття це цілком абсурдне, звичайно, адже вона мала чимало друзів, що походили з інших країн. І все ж таки. Міс Кук, міс Баро, містер Каспар, отой молодик із розкоюбдженим волоссям, Емілін, як там його, революціонер і, схоже, активний анархіст, містер і місіс Батлер – Такі приємні американці, але чи не занадто вони приємні, щоб і справді такими бути? Мені треба дуже і дуже зосередитися, сказала собі міс Марпл. Вона перевела свою увагу на маршрут їхньої екскурсії. Завтрашній день, подумала вона, має бути дуже напруженим, уранці, Тривала поїздка автобусом на оглядини прикметних місць. Пополудні тривала піша прогулянка по стежці над узбережжям. Оглядини цікавих морських квітів. Це буде дуже стомливо. Досить тактовну пропозицію було додано до цієї програми. Кожен, кому хотілося відпочити, Міг залишитися в їхньому готелі «Золотий кабан», біля якого був гарний парк, або взяти участь у короткій екскурсії, що триватиме лише годину, до одного дуже цікавого місця поблизу. Вона подумала, що, мабуть, приєднається до цієї програми. Та хоч тоді міс Марпл цього не знала, її планам судилося несподівано змінитися. Коли наступного дня міс Марпл спустилася донизу зі своєї кімнати в золотому кабані, після того, як помила руки перед сніданком, до неї якось невпевнено підійшла жінка у твідовому костюмі. «Пробачте мені», – запитала вона, – «Ви міс Марпл? Міс Джейн Марпл?» "А тож це моє ім'я», – відповіла міс Марпл дещо здивована. Мене звати місіс Глін, Лавін'я Глін. Я і двоє моїх сестер живемо тут, неподалік. Ми почули про ваш приїзд і, розумієте, ви почули про мій приїзд?» запитала міс Марпл із легким подивом у голосі. «Атож, один наш давній друг написав нам про вас. О, відтоді, як ми одержали його листа, минуло вже тижні зотри». Але він попросив нас запам'ятати цю дату, запам'ятати день, коли сюди прибуде автобус від туристичної фірми, екскурсії до знаменитих будівель і парків Великої Британії. Він написав нам, що в цій екскурсії візьме участь його великий друг чи його родичка, я вже точно не пам'ятаю. Міс Марпл усе ще не могла отямитися від подиву. «Я говорю про містера Райфайла», сказала місіс Глін. «А, про містера Райфайла», промовила міс Марпл. «А вам, вам відомо, що, що він помер?» «Так, дуже сумно». Це сталося майже відразу по тому, як ми одержали від нього листа. Але після його смерті ми відчули особливу необхідність виконати його прохання. А він написав, що, можливо, ви захочете зупинитися в нас десь ночі на дві. Ця частина екскурсії вимагає досить великого напруження сил. Я хочу сказати, вона гарна для молоді, але дуже стомлива для людей старшого віку. Треба буде проходити пішки по кілька миль, а також підійматися крутими стежками на скелі. Мої сестри і я були б дуже раді, якби ви зупинилися на кілька днів у нас. До нашого будинку можна пішки дійти звідси за десять хвилин, і ми могли б показати вам тут чимало цікавого. Міс Марпл на хвилину завагалася. Їй сподобалася місіс Глін – пухкенька, лагідна і доброзичлива, хоч і трохи сором'язлива. А крім того, там вона, можливо, знову отримує якісь розпорядження від містера Райфайла і довідається, який наступний крок їй треба зробити. Либонь саме так і буде. Вона не могла тільки збагнути, чому так хвилюється. Можливо, тому що вже звикла до людей, з якими приїхала на екскурсію, Відчувала себе частиною групи, хоч і познайомилася з ними лише три дні тому. Вона обернулася туди, де стояла місіс Глін, і подивилася на неї з якоюсь незбагненною тривогою в погляді. «Дякую. Я рада прийняти ваше запрошення».